Я ніби сам їх створював, хоча ні. Вона не моя, я її віддам тому Генріху. А може він не візьме її? Будь обережний, Антоне. Ця гарненька річ – твоє випробування. Не розумію. Бідний старенький Лі не повинен втручатися, але щоб трохи дошкулити старому, він скаже. Цей шматочок золота небагато вартує ні в тому світі, ні в нашому. Що зовні, та всередині, еге ж? Ліз мовницьки підморгнув Антонові. Так, посміхнувся той. Подивися на цю істоту. Лі легенько дмухнув на щиглика, що сидів на його плечі. Я б хотів, щоб ти чогось навчився у мого брата щіглика. Він дорослий птах, але досі відчуває смак життя і щасливий. Звісно, між вами суттєва різниця. Щіглика не обходять прибульці. А ти не вмієш літати. Для нього літати – все одно, що для тебе ходити. І я не це мав на увазі. Щиглик нікого не пустить до свого серця. А ти цього не вмієш. Ти впускаєш. Антонова душа була збурена до краю, коли він минав в будиночок старого. Ще тільки розвиднялося. Антон навіть не знав, як йому йти – швидко чи повільно. Швидко зігріється. Але прийдеш зарано. Повільно змерзнеш, але прийдеш вчасно. Він рушив стежкою вздовж трумка, але вона незабаром зникла. Не було навіть слідів Джона Сміта. Вогко, холодно, так буває на початку зими. Сніг сковує, але потім звикаєш до нього, бо треба рухатися і дихати свіжим повітрям. Антон почував себе цілком добре. Зрештою, його хвороба була радше хворобою духу, ніж тіла. Все накопичувалося роками і мало колись прорватися. Прибульці, сумніви, одноманітне життя, сни, які неможливо витлумачити. Він не був готовий до подорожі, бо ніколи не подорожував. Узяв із собою трохи харчів, переміну одягу. Найбільше слід остерігатися негоди, бо у притулку є місця, де ніхто не живе, і можна впасти до ями чи заблукати. Антоно минув гору і став сходити вниз. Замість сонця з'явився туман. Але поки що вгадувалася дорога, присипана снігом. А там по запаху диму, звуках людської присутності, ударах сокирою, скрипінні колодізних журавлів, він віднайде село. І поки йшов отак в тумані, ніщо не перешкоджало йому думати. Невже це я йду сам у білому тумані? Може мені сниться, що я йду виконувати доручення старого? Хоча я мав вибір, міг би відмовитися. Але чи подає раз у житті я комусь відмовив? Може, старий хотів від мене саме цього? Може, мені не слід вертатися? Рано чи пізно всі залишають притулок. Але як я це зроблю?» Антон важко зітхнув. «Думки завжди веселіші, коли бачиш сонце. Туман якийсь дивний. Іноді бувають такими вітер і дощ. Вони ніби роблять тебе слабшим. Туман вперто ставав йому на шляху, а він так хотів би бачити увесь притулок. Вибрати серед його доріг ту, яка неодмінно приведе його до Генріха на прізвисько Кухар. Антон любив чіткість, він не хотів на навмання. Безнадійний хаос, пустка доводили його довідчаю. І треба ж було вирушити саме сьогодні. Нічого, втішив він себе, ще надто рано. Все, що починається важко, потім закінчується добре. З дороги я не зіб'юся, і сьогодні ж натраплю на слід Генріха. Про те, щоб мандрувати задля втіхи, шукаючи несподіванок і пригод, сумлінний писар східних воріт навіть не думав. Його душа нагадувала рівну поверхню води, під якою вирували драматичні пристрасті, але ніколи не виринали. Мабуть, він створений був для іншого життя. Або прибульці, які увійшли до його серця, зробили Антона надто чутливим. Замість того, щоб спадати, туман ставав усе густішим. Антон уже не мав певності, чи йде вірним шляхом. Він уявив, що коли стемніє, він опиниться в порожнечі, якої не знав досі. Як це жахливо позбутися раптом людей і речей, які тебе досі підтримували, і не втратити при цьому голови, тіла, що прагнете плаги їжі, жодних інших відчуттів. Присипана снігом стежка, в існуванні якої він не сумнівався, перестала здаватися стежкою. Антон почав відчувати під ногами тогі клубки сухої болотної трави, натрапляв на ями, під ногами хрупав лід. Ніщо учора не відчувало негоди, яка сховала від нього і небо,